Rutgers radio on eighty eight point seven WRSUFM New Brunswick and online at WRS.org <laughs> Poeta las buenas, I feel it with you, on a make it, they die felt for to live. Se planos, se planos, se planos recibir Send the cloud as over Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál... Sohár István. És Arko Gyöngyvér. Megkezdjük adásunkat. Gyöngyvér. Igen, én kezdem. Jó. Hát akkor a, a bekezdő zene után most majd még Aracki László dalokat fognak hallani, de mielőtt tovább mennék, egy... Ö, ö, Évfordulóval kezdenénk, nagyon sok évforduló van, mindenikről nem beszélünk sokat. Krúdi Gyulának van évfordulója, Szécheny Kovácsi Krúdi Gyulának. Nyíregyházán született 1878-ban, és Budapesten halt meg május 12-én 1933-ban. Író, hírlapíró, a modern magyar prózaírás kiváló mestere. Elemi iskoláit szülővárosában, Nyíregyházán, gimnáziumot Szatmárnébetiben és Podolimban járt, majd ismét Nyíregyházán, itt érettségizett, rövid ideig Debrecenben, majd Nagyváradon újságíró. Még nem volt húsz éves, amikor első novellás kötete, üres a fészek és egyéb történetek megjelent. Munkatársa számos folyóiratnak és anyugat. Című is. Országos hírt és igazi közönség sikert a Szintbád sorozat, és az 1913-ban megjelent a Vörös postakocsi című regénye hozott neki pályája a 20. századi magyar irodalomban sajátos jelenség. Kifejezésre jut benne a késői romantika kiteljesedése épp úgy, mint a modern, impressionisztikus és a realizmus egy sajátos, rendkívül egyéni formájáig eljutó társadalom és lélekábrázolás. 1892-ben diáktársaival megalapította a Nyíregyházi sajtóirodát. Ebben az évben jelent meg első novellája a Szabolcsi szabad sajtóban. 1893-ban riportsorozatot készített a Pesti Naplóban a hipnózis tragédiáról. 1895-ben a debreceni ellenőr, majd három hónap múlva a nagyváradi szabadság munkatársa lett, riporter és korrektor. 1896. májusában elhagyta nagyváradot, hazament, majd Budapestre költözött. Szeptemberben a képes családi lapok novella pályázatán első díjat nyert. 1897-ben havonta 7-8 novellája jelent meg, az egyetértésbe és a fővárosi lapokba dolgozik. Megjelent első novellás kötete, üres a fészek. Kedves hallgatóink, ezt most nem a komputer nyomtatványból mondom, de egy bámulatos dolog az, hogy, hogy havonta 7-8 novellája jelenik meg egy írónak. Hát oda is kellem figyelni arra, és ő nagyon jól írt Házassága és gyermekei, 1899-ben Budapesten, az Erzsébet városban feleségül vette Spiegler Bella tanítónőt, dr. Spiegler Gyula, Sámuel, Balasa Gyarmati, Rabbi és Pollák Teréz lányát. 1900-ban született Gyula 1902-ben Ilona, 907-ben Mária lánya. 1919-ben elvált első feleségétől, július 12-én Budapesten, a Ferencvárosban nőül vette a nála 21 évvel fiatalabb Rózsa Zsuzsannát, Rózsa Jakab és Kelemen Regina lányát. Megszületett kislánya Zsuzsanna. A világháború és a forradalmak idején... 1914-ben a háború kitörésekor átmenetileg hazaköltözött családjához vidéken előfizetőként próbált szerezni összegyűjtött műveinek az Inger és Wolfner által tervezett kiadáshoz pénzt. 1916-ban megkapta a székes főváros Ferenc József irodalmi díját. 18-ban kiköltözött a Margit szigetre. 1919-ben nagy riportot készített a kápolnai földosztásról, és aktívan részt vett az őszirózsás forradalomban. A huszas években. A tanácsköztársaság bukása után a sajtóban hajszai indult ellene, anyagi helyzete romlott, műveit csak elvétve adták ki. 1925-ben irodalmi működésének 25. évfordulóját ünnepelték, újra előfizetőket gyűjtött, ezúttal az Ateneumnál készülő tízkötetes kötetes életmű válogatására nem sok eredménnyel, majd hatvani Lajosnál vendégeskedett Bécsben. Hát, beteg lett, elszegényedett, 1926-27-ben legalább 10 évvel a hangó betegséggel döntött a lábáról, és a Liget szanatóriumba került Szerbi szívbaj, nehéz légzés, beteggyomor, betegmáj, beteg tüdő. Történelmi tanulmányokat gyűjtött a három királyhoz. 1928-29-ben 50. születésnapján Krúdi estet tartottak a rádióban, tíz kötetes gyűjteményt adtak ki új kiadásban. Nyáron féloldali szélütést kapott, amiből aránylag gyorsan felgyógyult. 30. január 18-án Baumgerten díjjal tüntették ki, de akkor már nagyon el volt adósodva. Az Élet állom kötetét saját költségén kellett kiadnia, szigeti lakását felmondták. Május 28-án családjával Óbudára költözött a templom utca 15-be. Hát talán ennyit Krudi Gyurá Gyuláról... Um, 933 tavaszán az egészsége rosszabbodott, szíve, gyomra, mája kezdték felmondani a szolgálatot, kilakoltatási végzést kapott, villanyát is kikapcsolták, a 360 pengőre rúgott, fizetni nem tudott, végrehajtók zaklatták. Kródi Gyula 1933. május 12-én hajnalban hunyt el, életének 55. évében. Temetésén a hivatalos Magyarország képviselői nem vettek részt. Hát ennyit Kródi Gyuláról, és ha mondtam olyan, említettem olyan címeket, amelyeket hallgatóink ismernek, hát akkor gondoljanak vissza írásaira, szórakoztató írásai voltak Kródinak. Most pedig hallgassunk egy általán kiválasztott, eh, hát pár tíz évvel ezelőtti Schlager-fesztivál egyik zeneszámát. Ő felejthetett A hallgatóink mostanában nagyon furcsa helyzet van Európában. Mindenki tud arról, hogy bevándorlókat egy-egy ország akar, a másik nem. Ezek veszélyeztethetik az országok nemzeti kultúráját és az emberek életét is, ha olyan Iramban történik, amelyben... A tavaly nyár végén és ősszel sok embernek, még Magyarországon is volt alkalma arra, hogy megrémüljön. Na most pró és kontra vélemények. Én szerintem, én csak a véleményemet mondom, és a Istvánért, mindenképpen mi helyeseljük a miniszterelnök politikáját, egyetértünk vele és támogatjuk. Egy hírt szeretnék felolvasni a magyar hírlapból, amit én nem kommentálok, hanem én szeretném felolvasni, őri Marian írása, Szól a harang. Álláspont. Az Orbáninak nevezett migrációs politika sikere és népszerűsége keserű pirula a nyugati elitnek. Dezsávú érzésem volt, mondta Richard Czarnecki, a lengyel jog és igazságosság európai parlamenti képviselője, amikor Strasbourgban az országa elleni birálatokról kérdeztem. Nekem akkor volt ilyen érzésem, volt, ilyen érzésem volt amikor a távirati iroda jelentésében olvastam, hogyan reagáltak Lengyelországban Bill Clinton hétvégi birálatára. Idézett. Lengyelországban számos kormánypárti politikus tiltakozott, viszont megelégedéssel fogadta Clintont az ellenzék. Idézetbe zárva. Jó, hogy megelégedéssel fogadta. Európának ezen a részén sokan úgy vannak vele, hogy hanyat esnek, ha tőlünk nyugatabbra egy politikus véleményt mond országunkról, legyen az dicséret vagy elmarasztalás. Ezt én jegyzem meg, hogy ez nagyon szomorú, ha így van. Olvasom a cikket tovább. Ez azért érdekes, mert me amikor a figyelmet kap az, hogy valaki Magyarországon közszűrülli a nyelvét, akkor a hallgatás tudja övezni azt, ha a nyugati reakció nem kevesebb, mint bizonyos magyar politikai minták átvétele alkalmazására adja fejét. Angela merkel azért pirálták a napokban, mert az elsősorban általa grundolt uniós török megállapodás hozott ugyaneredményeket, de alapvetően nem azért jut el kevesebb migráns Németországba, hanem a balkáni útvonal lezárása miatt, amit pedig a németek úgy emlegetnek, Orbáni politika. Persze, ezt gyakran nem túl nagy szeretettel mondják, de kétlem, hogy a rájuk nehezedő probléma súlyának csökkenése különösebb szomorúsággal tölteni előket. Az Orbáninak nevezett migrációs politika sikere és népszerűsége keserű pirula a nyugati elitnek, amely éppen zsarolással próbálja meggyőzni a tagállamokat probléma kezelési tervének nagyszerűségéről. A hisztérikusan számonkért európai szolidaritás Brüsszelből nézve úgy néz ki, hogy teremtünk egy problémát, belerángatunk másokat a megoldásába, és biztosítjuk, hogy mindenképpen fizessenek, vagy így, vagy úgy. Akkor, amikor éppen csúcsra jutnak a központosítást bíráló pártok, amelyeknek nem tetszik, hogy az uniós intézmények kis gömböcként gyűjtik be a hatásköröket, nos akkor igazán életszerű és előremutató ötlet, hogy Brüsszel magára ölti a sötét nagyúr szerepét. A kelet-közép-európai országok megalázásának nem a zsarolás az egyetlen formája. A bizonyos körökben általános nézet szerint Európa ezen részének kuss a neve. Persze rosszul esik, ha azt mondják, hogy kapsz pénzt, hallgass, de nem is ez a lényeg, hiszen simán hazugság, hogy egyoldalú haszon élvezői viszonyban lennénk az Európai Unióval. Azt még a legelszántabb eurófilek sem gondolhatják, hogy az uniós bővítések története az önzetlen és jótékos, jótékony segíteni akarás krónikája lenne. Az európai szolidaritás nagyon máshogy néz ki Budapestről és Brüsszelből vagy Berlinből nézve. Amíg Magyarország kötelezettségét teljesítve és a folyamatos támadásokat elviselve elkezdte megvédeni a Schengeni külső határt, azaz kivette részét abból, hogy a többieknek kicsit jobb legyen, addig egyesek számára a szolidaritás azt jelenti, ha nekem rossz, legyen rossz neked is vagy lehetőleg még rosszabb is. Mielőtt azonban ünnepelni kezdenénk magunkat, érdemes elgondolkodni azon, hogy Budapestről nézve hogyan dolgozzuk fel azt, ha nyugat és Észak-Európában számunkra értelmezhetetlenül cselekednek. A svéd köztévé nemrég arról számolt be, hogy Norköping egy negyedében kövekkel támadták meg a rendőröket és felgyújtották hét autójukat soroljuk fel magunkban, hogyan reagálnánk a rendőrség helyében, aztán felejtsünk is el mindent, ami eszünkbe jutott. A helyi rendőrség vezeté, vezetője, bizonyos Michael Lindkursz, aki igazán jámbor is jóra való embernek tűnik, megjelent fotója alapján, tudja mi a gond. Élnek azon a környéken azok a srácok, idézőjelben srácok. Európán kívüli bevándorlókról van szó, de fejét veszik annak, aki ezt leírja, akiket saját bevallásuk szerint zavar, hogy a rendőrség növelte a jelenlétét az utcákon. Nem annyira meglepő, hogy zavarja őket, ugyanis egy huszonéves férfiakból álló nagyobb és egy kiskamaszokból álló kisebb csoport bűncselekményekből finanszírozza káros szenvedéseit. Sajnos nem tudni, kik dobálták meg a rendőröket, mivel rejtekből tették, így hát mit lehet tenni, semmit. Nyilván egy csoport bűnözésből dragozó fiatal felnőtt önmagában az égvilágon semmi gondot nem jelent. E, azt eddig is tudtuk, hogy a svéd hatóságok kevéssé rendpártiak, de lénküzték új csoda fegyvere azért váratlanul érje a budapesti olvasót. Meghívják kávéra a járókelőket. És a derék, Lindquist örül, mert sokan oda jöttek csevegni, és ez igazán jó volt. Mondjuk, még így is akadtak, akik a kávé ellenére is ronda dolgokat kiabáltak és provokálták a rendőröket. Érthetetlen. Ahogy az is, hogy még ezek után is találtak egy garázs tetején egy rakáskövet, amit valószínűleg rendőrök és tűzoltók megdobálására akartak használni. Ne nevessünk! Senki sem különálló sziget. Minden ember a kontinens egy része, a szárazföld egy darabja. Ha egy göröngyöt mos el a tenger, Európa lesz kevesebb, épp úgy, mintha egy hegyfokot mosna el, vagy barátait, házát, vagy a te birtokod. Minden halállal én leszek kevesebb, mert egy vagyok az emberiséggel. Ezért hát sosem kérdezd kiért szól a harang, érted szól. Írta John Dan angol költő az Ernst Hemingway regényének, az Akiért a Harangszó című műnek a mottójában is ismert soraiban. Európa pedig egyre kevesebb lesz. Ez a cikk, most már befejeztem a felolvasást, szerintem ez a cikk megfontolandó, rengeteg probléma van a bevándorlási ügyben, és nem, nem csak elvekkel kellene hozzáállni ehhez, hanem, hanem a gyakorlati életből vett mintákra koncentrálni, mert igenis veszélyben van minden ország, veszélyben vannak a kultúrák, veszélyben van Európa. Ennyit szerettem volna mondani, most hallgassunk még egy zenét Aracki Lászlótól. Ment férkesz, egy kis festi lány, Kaliforniából kütyül énre jár. Három évig velem járt és elvitte a Johnny, Egy ilyen fiú ott hagyott, ha tessék ehhez szólni. Valaki hiányzik a táncból, Valaki más fele jár. Kiált egy hang az éjszakából, Ideje egy jó gyúli egy személy nem lehet itt téma, Még én is elfelejtem néha, Aztán egy emlék újra rám szól, Valaki hiányzik a tánzba. California jött egy távirat, Sanyi és a párja az a Rózsával a kezemben a leptéren vártam, Aztán este a bárban ezt hallgattuk hárman. Valaki hiányzik a táncból, Valaki márt Kijárt egy hang az éjszakából Ideje egy jó gyulli Személye nem lehet itt téma Még én is elfelejtem néha Aztán egy emlék újra rám szól Valaki hiányzik a táncból Hálvos lett a zsanit, elköszönt hamar, Kisújpesti mátkát, táncolni akar, Féli töltött poháron, nem kocincónk, kedves, Nem vagy enyém egészen, hát félig nem is kell lesz. Valaki hiányzik a táncból, de most már elviselem, az ember mindenből kilából, Nincs jönök nagy szerelem. Akármi fényesen is lángol, Ne vár csodát egy passzálltól, Aztán a szívem újra rászol. Valaki a támból. Bármi féljesen is lángol, ne várcsod át egy nyugaszától, aztán a szívem újra rám szól, valaki hiányzik a támból. Kedves hallgatóink, nem vagyunk mi büntelenek, mert most a kezemben van Bőte Csabának az írása. Tudjuk azt, hogy Bőte Csaba katolikus testvér, és az árvákat segíti Erdélyben. Csak ennyit röviden róla. És ő írt arról, hogy vajon mi a helyzet ezzel a bevándorlással. Ő személy szerint minket minket Mulasz, vagy elmulasztással van irányunkban, mert azt mondta, hogy a keresztények vannak Európában, a keresztény kultúrát így nehezen védik meg a bevándorlóktól. Most elolvasnám a, cím, a cikkét. Egy kis megszívlelendő olvasnivaló estére, ez az alcime, Bőte Csaba kimondja az igazságot a bevándorlásról. És idézem azt, amit mondott. Én nem a bevándorlóktól féltem Európát, hanem a lagymatag keresztényektől. Az a természet rendje, hogy az a népcsoport, amely vegetál, amely nem alkalmas rá, hogy az életét tovább vigye elsorvad, kihol, lehúzzák a lefolyón, és a helyüket elfoglalják azok a népek, amelyekben van életterő, lendület, bátorság. Teherbejtik feleségüket, csobogó élet veszi őket körül. A mai Európa langyos állóvíz, ahol sok ember egyik legfőbb gondja a fogyókura, az alakformálás és értéktelen csillogó kacatok gyűjtése a testet-lelket megrontó élvezetek utáni hajsza. A jó Isten, úgy látom, a migrációs kérdéssel egy jó nagy ragadott, és elkezdte kavarni ezt a hatalmas fazekat. Isten azt szeretni, hogy térjünk észhez, térjünk meg, különben elveszünk. Nem magunkra aggatott címkékkel jelezzük, miben hiszünk, hanem legyen gerincünk, jól definiált értékeink, amelyekhez tartjuk magunkat. Ne fogjunk, hogy de nehéz a feladat, hanem küzdjünk. A foci csapat sem siránkozhat, ha erős az ellenfél, hogy jaj, összeesküdtek ellenünk, tervet eszeltek ki, hogyan győzelekne bennünket. Küzdenünk kell megfogalmazni saját elméletüket, hogyan nyerhetik meg a meccset. Az most a kérdés, káoszba süllyedt harmadik világ lesz -e Európából, vagy a becsületes munka, párbeszéd útján mi leszünk képesek segítő kezet nyújtani egy rendezett békés világnak. Nem lehet folyamatosan félrevert harangok zajában élni, ezért nyugtassuk meg magunkat, és arra összpontosítsuk erőnket, hogy mi a feladatunk. Jó kedvel, örömmel, gyermekekkel töltsük meg a Kárpát-medencét, mert az ország mindig azért lesz, aki élettel, gyermekkel tölti meg. Ha nem lesz gyermek, a légüres teret a máshonnan jövő emberek töltik be. A demográfia kérdés az egyik legfontosabb a Kárpát-medencében. Ha ezt nem tudja népünk megoldani, legördül számunkra a függöny. Bőjte Csaba, UFM. Kedves hallgatóink, a Bőte Csaba írását olvastam fel, én csak ez azt szeretném hozzáfűzni, hogy természetesen igaza van Bőte Csabának, de abban a pillanatban, amikor közvetlen veszély fenyegeti az országot, nem tudunk hirtelen gyermeksereget produkálni, akkor igenis a miniszterelnöknek az utasításai és az elgondolása a helyes Magyarország védelmére. Ezt csak én fűztem hozzá Most hallgassunk még egy számot Aracki Lászlótól Álmatlan évek Várnak rá Mióta nem vagy Semmi sincs Azt figyelem Mi van vele Emléked most is Szoros bilés, álmatlan évek, csöngye van el tudtál hagyni, volt erő, keserű íz, amelyet adtál, búcsunk előtt, arcomon lángul még a pír, néha még vár csendesen bolyongok egyre semmi hír emléked árnyát úgy kergetem álmatlan évek csengye mióta nem vagy nincs erő keserű íz számol a csó, s most már bár S emléked most már a szerető Kedves hallgatóink, egy nagy születésnap van most az adásunkban. Dzsida Jenő születésnapja május 17-én. Zsida Jenő személyesen nekem kedvenc költőm, de a magyar lelkismeret költője volt, és marad. Nagyon sokan szeretik Zsida Jenőt, és nagyon nagy értéke a magyar irodalomnak. Nézzük csak, Szatmár németiben született, 907. május 17-én. Apja Zsida Aladár a közös hadsereg mérnökkari tisztje volt, Anyja Csengeri Tóth Matild, gazdag földbirtokos családból származott. 1910-ben családjával Budapestre költözött 1914-től anyai nagyszüleinél él. 1919-ben visszaköltöztek Szatmár Németibe, Csidajanő ott végezte gimnáziumi tanulmányait. 1924-ben jelentek meg első versei, Benedekelek címbora című gyermeklapjában. 1925-ben érettségizett, beiratkozott a Kolozsvári Egyetem jogi karára, de tanulmányait nem fejezte be. 1927-től a pástor-tűz technikai szerkesztője, majd 30-tól társ szerkesztője. 1928-29-ben a Marostorda megyei Abafáján a Báró Huszár családnál házi tanító. 1929-ben a Marosvásárai Kemény Zsingon Társaság tagja lett, először vett részt a Marosvécsi Helikonon. 1930-ban az Erdélyi Irodalmi Társaság tagjává választották, részt vett az Erdélyi Fiatalok című lap megalapításában, melynek főmunkatársa is volt. 1931-ben az Erdélyi Katolikus Akadémia tagja és titkára. 1932-ben a Nagyváradai Nagyváradi erdélyi lapok, új lapok, magyar lapok, kolozsvári tudósítója, majd jászban katonáskodott, de szívbanya miatt leszerelték. 1933-ban a romániai penklub magyar tagozatának titkára. Egy zarándok csoporttal Olaszországba utazott, fogadta őket a pápa. Csida Jenő 1934-től a keleti újság szerkesztője, a nyelvművelő Rovat vezetője. Erdélyi írókkal Magyarországi előadó körúton vett részt az Erdélyi Szép mives Cég lektora. 1937-ben megnősült, 1938 elején megkült, a betegségből gyenge szíve miatt nem tudott felépülni. Korai költészete a század és a nyugatos líra hatását mutatja, kiváló formaérzék jellemzi. Kulosvára költözve az expressionizmus és a szabad vers hatott rá. Leselkedő magány 1928 című kötetében a háború utáni fiatal nemzedék csalódásának és magányának adott hangot, szorongásaira a természetben keresett feledést. Igazi megnyugvást akkor talált, amikor a neokatolikus reform mozgalommal találkozva mélyen átélt gyermekkori vallásossága erősödött meg. Mint második kötetének címadó verse a nagy csütörtök mutatja, Krisztus áldozat vállalásához hasonlította a kisebbségi költő sorsát. Amonzen kortársa című versének tanulsága szerint szolidaritást érzett a szenvedők és a szegények iránt. A nyugat harmadik költő nemzedékéhez hasonlóan ő is a bukolikus idélben kereste a megbékélést. Életének delén írta epikai elemekkel átszőtt lírai beszámolóit, a kóborló délután kedves kutyámmal, játékos hexaméterekkel fejezi ki a természetben megújuló lélek önfelett örömét, Miért borultak le az Angyalok Viola előtt, című, pedig merengő érzésekkel és dévai erotikával ünnepli a szerelmet. Angyalok Citeráján 1938 című posztumusz kötetében igazi poéta angelikuszként talált új hangot egy valóság fölötti létben, szentek és angyalok között lelte meg a vigasztalást. A keresztény szeretet engesztelő érzésével szólt a többi emberhez. Vidám kínálgatást keresztényi lakomán cimmel. Betegsége miatt elhatalmasodott rajta a félelem. Elégikus költeményekben panaszkodott az élet múlékonysága miatt, 30 év közelében hulló hajszálak elégiája az élettől búcsúzva cimmel. A keresztén sztoicizmus gondolatkörében vigasztalódott például út a kálváriára címversében. Tükör előtt, ami 1938-ban jelent meg, című hosszabb önéletrajzi költeményében, a verses regények hagyománya szerint adott számot ifjúságáról, az első szerelem történetéről és az erdélyi irodalomról, ennek nagy egyéniségeiről. 1940-ben megjelent számusz. Szongárikus című költeményében a közösségi hűség és a történelmi felelősség szigorú erkölcsét szólaltatta meg. Azt a hangot idézte fel, mely Kecskeméti végmihály zsoltárában és Kodály Zoltán kúrus művében szólal meg. Hitvallást tett a szétszóródott magyarság mellett, nemzeti egységre szólított, a történelem végzetes erőivel fordult szembe. Csidajenő kiváló forma művész az avantgárd vívmányait, különösen a képzett társítások szabadságát megőrizve újította fel a klasszikus hagyományokat. A kötött versformát, az arányosan szerkeztett szóképet, a fegyelmezett vers szerkezetet. Nagy művetségű, fordító, francia, latin, német, olasz, román költőket tolmácsolt, különösen a trágfordításai jelentősek, írt néhány elbeszélést és rendszeresen szerepelt esszéivel bírálataival és úti beszámolóival. Most Nemes Nagy Ágnes verséből szeretnék egy részletet felolvasni, amelynek címe Csida Jenő. Ha felmegyünk a házongárdi temető domboldalára Kolozsvárt, ott a sok évszázadra emlékező méltóságos sírkövek között, ott a nagytörzsű nagylombú fák félsötétjében, amely csak foltokban engedi át a napfényt, amely növeli, búrjánosztatja az árnyék mohákat, páfrányokat, repkényeket, ott, abban a fölhabzó sűrűzöldben zöldben rátalálhatunk erre a sírfeliratra. Megtettem mindent, amit megtehettem, kinek tartoztam, mindent megfizettem, elengedem mindenki tartozását, felejtsd el arcom romló földi mását. Most Zsida Jenő Nagycsötörtök című verséből szeretnék egy részletet olvasni. Az ablakon túl mozdonyok zörögtek, a sűrű füst, mint roppant szárny, legyintett arcul. Tompa borzalom fogott el, mély állati félelem. Körülnéztem Szerettem volna néhány szót váltani jó, meghitt emberekkel, de nyírkos éj volt, és hideg sötét volt. Péter aludt, János aludt, Jakab aludt, Máté aludt, és mind aludtak. Kövércsöppek indultak homlokomról, s végicsulogtak gyűrött arcomon. Most Dzsida Jenő arany és kék szavakkal című verséből egy kis részlet. Úgy szeretnélek én is lámpásom esteli fénye mellett megörökítni, drága arany és szép szavakkal csak téget festeni, míg újam el nem szárad, mint romlófának ága, s le nem lankat fejem a béke isteni ölébe én szerelmem. Világ legszebb virága. Egy másik vers lészlet a Jenőtől, Kéne valaki. Kéne valaki, sokszor kéne, Fiatal hugocska, vagy öreg néne, Tenne nyakamba talizmánláncot, Simítana el minden ráncot. Este, ha némán ágyamba fekszem, Beszélne róla, ki a kereszten függ, a falon, És haldokulva irgalmat dobál paplanomra. Most még egy részlet a Sötétség verséből. Ó, virrasztásuk évszaka, Vastagon fogatinta zordul, a rozsda levő éjszaka már hatkora kertekre csordul. Reves fák nyírka folydogál, s te arra gondolsz, mennyi éved van hátra még. Jaj, megmegáll a láb, mert fél, hogy sírba téved. És még egy túl jégmezőkön. Halott leányka emlékének. A megfagyott öbölben jégbe szorult a csolnak. A hallgatás bárányai melletted vándorolnak. Mégy lankadón és szelíden, glóriásan és nézelődön a vattás békesség felé véget nem írő jégmezőkön. Kedves hallgatóink, zsidajánő verseiből olvastam részleteket, és láthatták, hogy ez az ember mennyire tudott bánni a szavakkal. Most két kisebb részlet után, majd még a szálmus szeretnék részletet olvasni, de most a túl tavaszi énekéből egy részlet. Elment a jég, jaj, Mindenüt, s ma minden kis zaj szívenüt, vagyok mezítlen kék elem, és testem lelkem védtelen, belém tekint a cipruság, borzol a szél szomorúság, a nap is bennem sistereg, kővel dobál a kisgyerek. Gyegenyék részlet, figyelted-e szélben a fákat? A két jegenyét nézd csak a kert közepén, a ma két nyúlánk jegenyét. Most a kis lírai részletek után szeretnék egy részletet felolvasni. Csida Jenő egyik igazán nagy verséből, a Psalmus munkárikusból. És ha a hallgatóink tudják, akkor mondhatják velem. Vagy fél ennyi dalt megírtam, se szót magyar, még le nem írtam. Csábított minden idegen bozót, minden szerelmet bújtató liget. Ó, mi hályog borult szememre, hogy meg nem láttalak. Te elhagyott, te bús kopár sziget, Magyar sziget, a népek óceánján. Mi ólom ömlött álmodó fülembe, Hogy nem hatolt belé a vad hullámverés morzsoló harsogása, A morzsolódó kis sziget keserű mormogása. Jaj, mindenből csak vád fakat. Miért kímélted az erőt? Miért kímélted válladat? Miért nem vertél sziklatöltést erős? nagy, védőgátakat. Elhagytam koldus, tékozló apámat, s aranyat ástam, én gonosz fiú. Míj szent vagy te, koldusság, s te sár arany, te szépség, mi hiú? Koldusapám, visszafogadsz-e? Bedőlt viskódban helyet adsz -e, ha majd lábadhoz borulok, és eléd öntöm minden dalom, s férges rongyaid csókkal illetem, s üszkös sebeid tisztára nyalom. Nagy ésötét átkot mondok magamra, verset, mely nem zenél, csak felhörög, eget nyitó, nyitó átkot hogy zúgjon, mint a szél, bőgjön, mint megtépet szakálú vénzsidó zsoltáros jajgatás a babilon vizeinél. Epévé változzék a víz, mit lenyelek, ha téged elfelejtelek. Ha -ha. Nyelvemen izzó vasszeget üssenek át, mikor nem téged emleget. Hunnyon ki két szemem világ, amikor nem rád tekint, Népem, te szent, te kárhozott, te drága! A Pest, te csodás, te vagy nékünk a szívdobogás. dobogás. Alig van a világon ilyen szép május és ilyen rögyfakadás. A szívünk olyan büszke tehát, a Dunát mennyi hétből eljárt. En az égen ahol és a sok elibből csupa fény ragyogás.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 You're the mondjad jó elnézést kérek egy kis én rosszul mondtam valamit Istvánnak a következő hírünk Olá György a kémiai Nobel-díjasunkra emlékezünk ilyen néven szerepelt hogy George A. Olá a Budapesti Piarista Gimnáziumban érettségizett, a Budapesti Mű Egyetemen szerzett vegyészmérnöki oklevelet 1956-ban először Kanadába, majd az Egyesült Államokba ment, ott előbb a Case Western Reserve university majd a University of Southern California professzoraként dolgozott. Szerte ágazó a munkássága a modern, szerves kémia területén. Legfontosabb eredménye kétségkívül az 1994-es évi kémiai Nobel-díjjal jutalmazott hozzájárulása a karbokationok kémiájához. Lényegében az ő munkái döntötték meg a szén négy vegyértékűségének dogmáját, és új utakat nyitottak a szénhidrogének előállítása előtt. Állandó a kapcsolatai hazai kutatókkal, Los Angelesi intézetében gyakran hallani magyar szót. Az MTA 1990-ben választotta tiszteletbeli tagjává, tehát a Magyar Tudományos Akadémia tagja, 1990. Szalmarát. Legszebb ajándék, mely várt reám. Közömbös bárkinek talán egy szó, mely nekünk jó, boldogító. Mert szebb, hogy más előtt ittok, mami, hogy szívem rén. Csak a tír, ez már nem játék, tudjuk mi jó, legszebb ajándék, örökre szól. De mégis játszunk, s ez új csodás, mert amit érzünk, nem tudja már. napja rám az igaz szerelem szép csendesen észrevétlenül most tudom csak mit jelent hogy itt vagy már velem nem kószálok többi egyedül ez már nem játék nem szalmalán legszebb ajándék Mely várt ránk, Közömbös Bárkinek talán Egy szó Mely nekünk Jó Boldogító Mert szebb, hogy Más előtt Ma még Hogy szívem Rég Csak a Ez már nem jár Tudjuk, mi jó, legszebb ajándék örökre szól, de mégis játszunk, s ez oly csodás, mert amit érzünk, nem tudja már. Kedves hallgatóink, nagyon sok minden zajlik mostanában itt a Magyar-Amerikában, ahogy Szabó István szokta mondani régen. Csak annyit szeretnék mondani, hogy abban a helyzetben, ahol most az anyországunk van, szerintem nagyon fontos az, hogy itt, ahol mi vagyunk, messze Magyarországtól tesszük a dolgunkat. Egy ragyogó szavaló versenyt volt alkalmam végighallgatni a, a hétvégi magyariskolában, a széchenyi magyariskolában, és a díjkiosztás most hétvégén volt. Ott nagyon röviden csak annyit mondtam a hallgatóknak, hogy minden magyar gyerek, aki megtanul egy sort egy magyar versből, az hős, mert az hozzásegít. Ahhoz, hogy megtartsuk a magyar kultúránkat, magyar nyelvünket, és igenis voltak olyan idők, amikor külföldön tartottuk meg a magyarságunkat, és segítettük azzal az otthoniakat, hogy igenis itt magyarok vagyunk, törődünk velük, és együvé tartozunk. Egy magyar nap előkészítésén dolgozik már a New Brunsviki Magyarság, Ugyanakkor trianoni évforduló is ez a június negyedike, egy szégyenletes döntés értelmében a feldarabolt Magyarországnak a sajnálatos évfordulója, és nagyon sok mindennel készül minden korosztály, minden intézmény, tehát vegyünk részt a Magyar Napon, de mint a vers vezetőjein vezetője, én úgy gondoltam, hogy ebben az évben a műsorban egy trianoni megemlékezés is lesz, Úgyhogy a, a versangi irodalmi kör néhány tagjával felállunk, egy kis műsort mutatunk be a Magyar Múzeum, az Örökség Központ udvarán, amire mindenkit szeretettel várunk. Azért jelentem be most ezt külön, mert nem szoktunk irodalmi műsort bemutatni, általában zajos, ez az ünnep, sok ember kavarog az utcán, vásárolnak, esznek, isznak, úgy gondoltam mégis, hogy emlékezünk Trianóra, tehát majd pontos információt kapnak a magyar nap hír, hír híreiben, tehát lesz egy ilyen szórólap, de mindenkit szeretettel várunk, körülbelül három órakor a Magyar Örökség Központ udvarára, és soka sokan legyünk a magyar napon, mert Hát ünnepeljük meg az ételeinket is, meg táncainkat is. meg Hát nézzük meg, hogy mit ad még a kirakodó vásár mindannyiunknak. Köszönjük szépen, hogy hallgatták az adást, és mindenkinek egy nagyon egészséges hetet kívánunk itt, Harku Gyöngyvér. És jövő héten újra velünk fognak találkozni. Ja, viszont hallásra. Viszont hallásra. utcánban még soha nem láttam de ha engem észrevett szeme merett, s már is utána merett valamelyik este is várt már rám s így próbál szólnén hozzám megmondanám kérem a becses nevemet és meghívnám kegyedet nem szabad elsietni sohasem értse meg én ezt még se tehetem nem csak türelem, csak türelem, csak türelem, csak türelem, de mivel a kis szívem hajból van, a kérésre végül hajlottam, megengedtem néki, hogy sétáljon. Szigeten, amikor a fák alatt Magtattunk S olyan édesen hallgattunk Egyszerre csak átfogta A derekamat Ám nem hagytam magamat Nem szabad elsietni Sohasem Értse meg én ezt még se te.